Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salam. ala al-Qaqahtari Sayyidina Muhammadirrahim al-Alihi wa s-faslihi al-Qaqahtari Abdul Allah Al-Fatihidda Yusimaya Iya nama Maka Allah menjadikan kita bersama, -sama. dan kita takpun berjaya menjalani ibadat puasa di bulan Ramadan, berjaya memasuki lahiran berterusan banyak bulan Ramadan itu. ...untuk mengembalikan diri kita kepada fitrah yang atas. Iaitu menjadi manusia fitrah. Yang semungkinannya sebelum penampatan... ...sudah lari daripada penerbangan manusia fitrah. Oleh itu, masa kita merayakan hidup fitrah rayakan hari raya fitrah hari raya yang menandakan penyuburan kita kerana sudah berjaya balik kepada saat 91 dan oleh sebab itu maka kita diberi peluang di dalam bulan kawal yang kini sudah sampai ke peringkat akhir, minggu terakhir, untuk kita memperbaiki mana-mana yang kurang tentang hubungan kita dengan manusia. Kerana menjadikan manusia-manusia setelah -manusia itu untuk kembali sebagai manusia fitrah dari segi hubungan cinta dengan Allah, hamba dengan Allah dan awal ini ada peluang untuk kita perbaiki cinta fitrah tersebut dapat diwakilkan bersama maka kita sama-sama merayakannya dan sama-sama kita bertemu menghubung dan, dan juga bermanfaat-man apa-apa yang berlaku sebelum ini akan kita dibayangi supaya hidup kita terus dapat renang amat dan untuk mencapai renang Allah usilah kita berpegang sebuah dengan pergi benar melaksanakan pengertian iman dan takwa yang kita berganti dalam ibadat-ibadat kita dalam kerja-kerja dan -kerja harian kita dan begitu juga untuk terus mempedalami kepahaman kita tentang agama Allah untuk terus mempelajari apa yang wajib kita pelajari dari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Allah berdasarkan kepada al-quran al-hadis begitu juga berdasarkan kepada sumber-sumber daripada kitab-kitab yang mutawas untuk dapat kita terus melaksanakan hidup sebagai orang setelah beriman, berniatan dan berlaku maka antara dan antara yang termasuk dalam ilmu falunhui ialah ilmu tentang falunhui tidak sahaja dalam al-quran dan juga tentang hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pada malam ini kita teruskan dan kita di dalam uh, dalam hadis ini rana diantara sumber ilmu untuk Pekalan kita sebagai seorang Muslim yang akan terus menjadi seorang Muslim yang sempurna, yang kuat beriman, yang melaksanakan ibadahnya berdasarkan takwa kepada Allah maka kita ikuti lain, yang lain, apabila diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam ini kita masuk ke pasal yang kedua, Iaitu pada berulang 17, Iaitu matinya siap-siap yang bernyawa, apabila berakhir umur dunia semuanya dihidupkan semula. Ini berkaitan dengan pas beriman dengan hari akhir nah, jadi pasal pertamanya telah kita sebelum ini sebelum ini pasal yang itu sebagaimana manusia berada di dunia ini hanya untuk suatu masa yang tertentu sudah berkiraf lah, ia ketemu alam yang kekal naranjil maka alam dunia ini dengan segala langit dan bumi yang pun akan habis tempohnya pada suatu masa yang tertentu dan ditukar menjadi satu alam yang tidak berseberangan segala yang ada padanya kekal abadi sama ada di kesukaan orang mukmin maupun ada kesukaan orang kafir. Artinya diri kita tidak akan tidak akan mati setiap yang berjama akan mati dan malam lagi langit dan bumi ini pun akan besar alam ini semuanya akan dihancurkan bila sampai waktunya dan dia juga menemukan ayatnya, iaitu apabila datang hari kiamat, mana-mana makhluk yang belum mati <coughs> sebelum kiamat semua akan mati apabila kiamat di diperintahkan Allah Ta'ala dan ini memang perkara yang sudah pasti. kerana kita ini diletakkan di dalam dunia bukan untuk dekat tapi kita diletakkan di dunia ini untuk memberi peluang bagi kita bersedia untuk hidup sebenarnya di alam yang dekat abadi dan di dalam kita tidak akan mati lagi oleh sebab itu rasa kita berdasarkan kepada persediaan yang kita lakukan sekarang di dalam dunia ini bagi orang yang beriman mereka akan dapat kebahagiaan dan segala ketenangan di dalam syurga yang berkata tetapi sebaliknya bagi orang yang kafir mereka akan mendapat alam dan kesudahan Di sisi Allah SWT Di dalam neraka yang kekal abadi selama-lamanya Baik itulah kita tidak merujuk kepada Al-Quran yang menciptakan tentang juga Kha'lili nafihah abadi Kekal di dalamnya selama-lamanya Bila merujuk kepada neraka pun Kadinya nabi abad kekal di dalamnya selama-lamanya. Artinya, apabila manusia itu termasuk di dalam golongan yang beriman dan kekal ia beriman sampai mati, maka dia akan masuk juga dan disusul sekali dengan keadaannya baik dan selamat. Tetapi sebaliknya manusia yang memilih untuk kubur kuburan dan mengingkari benar Allah. Maka dia mati dalam keadaan kubur tidak masuk Islam sebelum akhir hayatnya. Maka dia akan berada dalam kekafiran ataupun yang sudah Islam tapi murtad pada hujungnya. Maka di akhir hayatnya dia mati sebagai orang kafir, dia juga bersama dengan kabir lain berada di dalam neraka negara selama nah itulah kenyataannya yang uh, antara perkara pokok yang hendak ditambahkan tentang uh, hidup di akhiran -akhir, lain daripada berada keberadaan selam ini haknya ini diterangkan oleh Allah SWT dalam kebanyakan yang bermaksud dari surah abril ayat 39 Artinya, kehidupan dunia ini hanya kesukaan teman dan teman-teman Dan akhirnya sajalah tempat kelihatan yang dekat dapat Itu dalam surah Rafi Kemudian juga dalam surah Anlisa ayat 57 Artinya, orang-orang yang beriman dan mengertiakan amal-amal suara kami akan masukkan mereka ke dalam juga-juga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan disebutkan lagi di surah Al-Jim ayat 23 Hancinya, dan setiap orang yang menerhaga kepada Allah dan Rasul maka kesempatan disediakan baginya neraka jahat mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dua-dua besar, tapi satu dalam terdengar. satu dalam, dalam. dengan beratanya umur dunia ini timbulah saat permulaan zaman yang tidak diketahui masa yang melainkan Allah tetapi tanda tanda, tanda hampirnya kedatangan saat itu ada diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hari ini yang beraja daripadanya telah menisputkan pada huraian hadit yang ke-13 bahagian ke-5 dalam huraian ke-5 jika hadit dahulu menegakkan huraian daripadanya ialah hadit-hadit yang ke-5 jadi kita dah ikuti hadit-hadit yang menyatakan tentang uh, tanda-tanda kiamat yang telah disputkan dahulu tanda-tanda besar dan tanda-tanda ke ada dua alaman al Kubra dan alamat al Zora. Tanggal-tanggal begini semua sudah, tanggal-tanggal besar, itu cara ini boleh dikatakan hampir semuanya sudah. Ha, tapi uh, selagi Allah Taala menghendaki dunia ini masih ada tempat untuk kita yang masta belas. Tetapi kalau kira-kira yang Allah Ta'ala nak kiamatkan, sekarang ini pun, bila-bila masa boleh terjadi. Kerana tanda-tanda tersebut hanya untuk menjawab persoalan yang telah disimbulkan oleh manusia. Bilakah kiamat akan terjadi? Betul tu kiamat ini yang berlaku. Sahabat-sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi Rasulullah bila akan berlaku kiamat? Nabi kata Aku tidak tahu adanya Tapi Waktunya Tidak tidak jauh tadi Sudah hampir Waktunya berlaku Zairah datanglah Di suatu waktu Kita baca dulu dalam hadis dalam Muka Sima Yang kita ikuti dulu Hadis yang panjang Yang menerangkan beberapa perkara Pertama Pertama Pertama Yang kedua Tentang Iman yang ketiga tentang esai. Ketiga-tiganya dijelaskan oleh Nabi selalang selang. Tentang Islam itu berdasarkan kepada rukuk Islam yang dimu. Tentang iman itu berdasarkan kepada rukuk Iman yang enam. Dan tentang esai, disebuatkannya antah oleh Allah yang tidak tahu, baik yang takut tahu, baik tahu, jelas. Bai, bai, itu ialah Engkau menyembah Allah. Dan kau seolah-olah nampak, Allah. tapi kalau tak nampak Allah, kau mesti merasakan dan tahu ketiak itu diwihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah swt. Kau nahu ya? Baik nahu ya? Baiklah tak takau? Kalau kamu tak nampak Allah, baik nahu ya? Allah melihat kamu, memerhatikan kau jadi maknanya ceksar itu adalah puncak kebaikan yang dilaksanakan ketika penunaian fardh. Jadi kalau falahnya sampai kepada keadaan jadi macam nampak Allah, kalau tak nampak Dia macam Allah tak nampak dia, dia tentu buat semut semut. Dan besar falah yang demikian akan berterusan dari satu waktu ke satu waktu, seperti yang di nyobakan dengan solat zakat atas ini nazida bermaksud kan? nah, solat itu ialah fardu yang diwajibkan ke atas orang mukmin mengikut jadual lalu di jaduallah kan? ini ada jadual digital dibuatkan kan? di maknanya kita dari satu waktu ke satu waktu lima kali dalam malam tu kan? berhubung kerana dari salat berhubung bagi-bagi kita merasa Allah Ta'ala memahatikan kita dan kita sudah buat sebaik-baik selama kita baca itu kunung dan dalam kunung itu kita meraju macam-macam perkara dan terjadi keakhiri salat kita dua kali itu dengan sana lepas itu kita sambung do. begitu juga dalam bacaan-bacaan ini kita bermula daripada usaha ni. Sampailah kepada tahiyat Kita memanjarkan bermacam-macam perkara munajat kepada Allah. Dan kemudian kita akhiri dengan salam. Ini bukan bermakna sudah selesai. Dia disambung pula di waktu tu. Waktu agak dan sebuah itu juga disambung lagi di waktu malam. Itu berdasarkan jangan kita akan sambung dengan waktu isyak dan bila kita tidur kita serahkan diri kepada Allah dan kita sambung lagi besok pagi jika kita masih diisikan untuk panjang umur sampai bertemu subuh besok pagi jadi bila kita sambung hari demi hari waktu terus berlalu sampai kita terpengunakan siap-siap hari begitu kita sampai minggu dari seminggu kita sampai sebulan Dari sebulan kita sampai setahun Dari setahun kita sampai sepuluh tahun Dari sepuluh tahun sampai Lampu tahun Lampu tahun sampai tujuh puluh tahun lagi kita belum lagi Kita tidak Melaksanakannya mengikut Kita banyak hukum Iaitu jadual yang telah ditetapkan itu Dan dia bersambung Maka Tidak ada satu saat pun yang kita tidak ingat kepada Allah maka dengan subah itu kita jadikan salah alat sebab untuk mencapai kebaikan dan dengan itulah maklum ibadat yang kita lakukan menjadi ibadat kerja-kerja yang kita lakukan untuk kebaikan menjadi ibadat apa-apa yang kita buat untuk kerana Allah dijadikan ibadat dan tidak melakukan yang tidak menjadikan darah selain kepada Allah juga kepada apa-apa yang baru kita lakukan di dunia pada apa-apa yang benar kita buat di dunia pada apa-apa yang makruf kita dah buat kerana Allah di dunia pada apa yang haram kita tak buat kerana Allah di dunia pada makruf menuju jadi amal soleh jadi termasuk apabila disebut tadi itu allaziina aamanu wa 'amilus saalihaah orang-orang beriman beramal baik akan dimasukkan ke dalam dulu dan diketahkan selama-lamanya itu selama nah, iaitu dalam surah Al-Nita ayat 57 maka untuk nak lebih dapat memahami ini dikandungannya balik nanti buka surah Al-Nita ayat yang 27 itu cuba perhatikan keberkiannya dan taksiannya nah, dan di sini kita terus pergi kepada hadis-hadis yang menerangkan bahawa sebenarnya kita ini bila dah faham tentang Islam, bahan tentang iman, faham nak asas lalu melegak Ibrahim yang datang kepada Nabi itu menanya terus bila sudah hari kiamat ini sebagai ses kepada Nabi Muhammad lalu Nabi mengatakan Al-Sahidu Alamuminat, ilmu dan matul. Sebenarnya yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya Maknanya aku tak tahu bila dia akan terjadi. Tapi kemungkinannya kau lebih tahu daripada. Coba yang bertanya itu mereka ciber. Maka mereka ciber mengatakan kalau aku tak boleh jawab bila tiamat nak berlaku sebutkanlah tanda-tanda yang ini Maka Nabi ini pun menyebutkan tanda-tanda tiamat ini, kan? uh, jadi disebutkan macam-macam tanda lah tanda-tanda tiamat yang besar dan yang kecil, antara yang disebutkan uh, apabila orang kecil Berkali ayat hidup di banyak materi, kemudian menjadi kaya raya, mampu membina bangunan yang tangga, dan kemudian kita dapati keadaan hidup mewah terjadi di saat ini dalam dunia dan orang agak belum menumbuh, menancap kebenahan yang tinggi. Siapa puas yang tinggi, ada orang lain yang akan puas lagi tinggi baga dia. Berlawan-lawan, yang awal-awal Nabi mulia, iaitu berlumur untuk menanggat, membeli pemenangkan diri ini. Jadi kalau kita perhatikan jalan ini, dalam dunia kita berilah malam mana ya. Dunia yang khas mencik pun ada pemenang ini. Dan yang kaya memang tak tentulah. Sebenarnya tu, bila ada bangunan tinggi di satu negara, fahamlah satu negara lain, tak boleh dia nak lagi tinggi daripada itu. Lebih tu ada lagi, yang mereka akan buat lagi tinggi. Dan bangunan Islam ni yang tengah buat yang tertinggi, di it really, sebab dulu dia tinggi dan jangan sebab tu dia kalahkan oleh tempat lain sebab tu tempat lain dia kalahkan oleh yang lain Lama dalam maknanya merupakan kuasa ke bangunan diri katanya lebih tinggi kepada orang lain kepada tidak mempunyuk atas itu dan kalau si orang buat satu dia buat dua dengan yang lain tinggi satu saja pilih berkembang jadi itulah maknanya lagi tu mereka, maka dibuat pula oleh negeri lain uh, yang salah tak salah saya di di sini boleh Negeri pasukan itu di China berani di besok ini di China pula yang amat terliti adalah istilahnya, agar buat ini jauh tiada masalah Tapi kalau kita rujuk pada kadar tiada itu, nabi kata nanti bila orang berlawan-lawan untuk mendapat bangunan yang ini. jadi itu di antaranya soal Allah tak salah buat bangunan itu tadi. dikembangkan tapi itu hanya si, sifat belum lumbu nampak diri itu kemudian dalam hari ini hari ini dia tanggung kepada susunan yang dalam bahasa pertama dulu hadis 77 di muka Tuhan 3.18 kumalaminlah waktua wakitah jadi mana tidak ada jadi waktua wakitah jadi hadis 77 muka 33-86 al-puntai waksud Rasulullah adu adil nabi s.a.wakit لا تقوم التعد حتى يكون عدد الناس من دنيا لقى باللقى الترمذي وما له معناها الترمذي لا بما ارفينا من حذيفة ابو عاصم من النبي tidak akan berlaku saat syamah. Jadi orang yang tidak tentu, sakte bakul, yang buruk akhlak, yang bodoh bebani menjadi sebahagian manusia ya, dalam senang hati dengan peranan ini. Maknanya dari hadis jami waqar buzaymah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Jamat tidak berlaku. Sehingga kalau kita perhatikan orang yang dahulu yang tak dikenali dari mana akan keluar dan yang tidak bersamadul dan yang bodoh, tapi sudah menjadi kaya kaya. Alhamdulillah di dunia luka berluka dalam negara luka, luka anehan orang yang menjadi berlaku yang tak dikenali asal usul yang tak berkerudukan yang bodoh yang disangka tak ada peluang tapi tiba-tiba jadi kaya dan mula-mula dulu -mula jenis macam dia ni jadi seriwa tapi akhirnya dia dah pakai seriwa uh, hadis ini lewat berasal oleh tapi jenis memang yang Hadis 87 hadis Masru'at an Nabi fadhil akhbar la taqumu sa'atu illa ala jirarin dan dari Yunus bin Uthman tidak berlaku saat kiamat melainkan masa tidak ada di bumi ini selain daripada orang-orang yang jahat yang tidak mengenal baik dan hadis khotat arad benda-benda yang kejahatan kalau sekiranya perkara-perkara yang disebut oleh agama sebagai tak baik, tapi sudah dikira baik Apa lagi yang dikira maksiat, sudah tidak lagi termasuk sebagai maksiat ataupun perkara haram, sudah tidak diratakan haram maka generasi itu yang lahir dalam generasi umat ini ialah orang yang mewarisi sifat-sifatnya. Ah maknanya kalau kita perhatikan satu generasi tak mengerti. Lepas tu belajar dan na Membina kehidupan lahir daripada anak-anak yang diri. Dan yang ketik ini agak bagus. Lepas itu, kerana ketiknya dia pun dapat penanan. Dapat banyak peluang untuk hidup dengan lebih baik. Lalu dia melahirkan anak-anak dalam jenarannya. Saya rasa anak-anak itu lahir dalam keadaan senang dan dia mungkin tidak pernah ketahui hal keadaan. Lalu kemudiannya mula menjadi jahat. Sebab bila dah hidup senang, iman tak ada, pengajaran agama tidak diambil berat, lalu kehidupan pencerakan menjadi ...lebih suka kepada orang itu. Maka agak akhirlah langsung Orang-orang yang tidak mempunyai nilai-nilai keagamaan ...dan nilai-nilai aslah yang baik. Kalau ada pun pada masa itu... ...pegang-pegang yang haram dalam agama itu tidak ingin kira. miram. Peraturan-peraturan Allah-Allah tak segala perkara yang membawa kepada kerosakan anak dihidupkan maka mereka itu mendapat perkanan-perkanan yang berada di dalam suatan berikan maka lahirlah anak-anak dan generasi yang akan menjadi berotak-berotak ketika itu sudah bertambah sebelumnya tak mengerti kehidupan yang baik sudah bertambah lagi bilangan orangnya menepikan ajaran-ajaran Allah Taala. Sudah bertambah orang-orang yang suka kepada hikmat hibah Allahumma. Maka akan dijelek orang-orang yang taat kepada Allah dan akhirnya akan kumpul golongan-golongan yang saat tak Allah itu tidak dihambil kiram dan tidak dihambil tempat ataupun akan menghadapi bermacam-macam lalu sampai kepada waktu kata-kata indah ala kirarikan pada masa itu yang berada dalam menerangkan golongan terbesar orang-orang ya, yang jahat Jangan bantuan ada memilih Pemimpin-pemimpin yang jahat juga Lama-lama nanti tak adalah yang baik Atau yang ada baik pun kurang murahkan Apabila itu kalau kita perhatikan Selalu disebut Kalau satu-satunya orang Nak buat kebaikan Bisa dalam kumpulan dia itu Dia seorang yang nak buat baik Yang lain semua tak mau, Nanti kalau dia terus begitu Dia akan disenggirkan Uh, dan kalau uh, dia tunjuk baik, baik kan lama-lama dia ya salah. Maju dah lama dia buat salah, terus dia suka baik dia boleh jadi buruk. Nah, itu yang uh, terjadi di dalam kebanyakan kawasan masyarakat hidup manusia. Jadi itu dalam pandangan Nabi beta, uh, kalau macam begitu maknanya akan jiwa waktu zaman. Tapi kalau tidak, tak akan berlaku. Tidak berlaku. Tak akan kiamat Maksud tidak ada di dunia lain orang lain. Kemudian dalam hadis 79. Alhamdulillah, Be'i Manmur Tawah Al-Uqarah, Alhamdulillah, Lala Tentang Al-Dunia, Hattah Yaksikal Arabah Rajulah Bin Al-Bayti, Lua Tentang Al-Ismi, wa bi riwayah si daud wa bi suhudih wa wa bi artinya dari Allah telah memutuskan hukum kalian rasulullah sami ta. jika habis umur dunia ini saya bangsa akan dan pengikut berdua dikuasai oleh seorang dari ahli rumahku maknanya saudara Nabi pula yang namanya menyamai namaku dan pada kedua ayah bagi Abdullah ada di kota yang namanya menyamai namaku dan nama ayahnya menyamai ayahku. nama ayahku namanya Muhammad bin Abdullah misalnya diwayat al-Bukhari dan Abu Dawud maknanya sampai kepada satu makna nanti orang yang dari bangsa Arab berkuasa bernama Muhammad bin Abdullah. Gelarannya tak kira tapi namun asalnya Muhammad bin Abdullah. Hadis 80, Al-Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu Al-mahdiyun bin ajlal jamahat, amnal abdi, yanal abda fitla mu'allam kama Muli al-zulm an-nujur. Dia beri musabah di Al-Qudawah Artinya Dari Abu Ta'in Al-Mudri Tuhan Rasulullah Bersambung Mahdi itu Dari keturunanku Dari januari Hidungnya mancung, Dia akan memenuhi bumi dengan kehidupan Dan keadilan itu. Bagaimana bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman dan kecelakaan. Ia menghantar lama tidur tahun. Dalam hatinya, manakah ya. dunia ini akan menuju kepada kezaliman yang tidak ada lagi yang banyak. Selain so, itu kalau kita buat perajari macam-macam proses kali. ini, Nama saya nak mencari perdamaian Tapi semua yang Suparkan untuk melakukan Kederaiman Sama ada turunan sini Menjalani golongan ini Atau sebalik Akhirnya nanti Dunia akan dipenuhi oleh Kederaiman yang tanah terung Saya datang menerima mahal nak datang memali kita tak tahu perjamanan tapi pokoknya akan datang datang memali untuk mengembalikan kepada keadilan dan juga kejujuran dalam dunia dan dia melaksanakan pemerintahannya selama 10 tahun jadi dia akhirnya beginilah dalam bahasa Arab bila tujuh tahun atau tujuh puluh tahun atau uh, angka-angka tertentu dia berikan ramah, maknanya lebih kuat lah, kita Jadi kalau betul kita kuat, betul. betul lah. Kalau lebih sedikit kuat, betul betul. Kalau kurang sedikit kuat, betul betul. Maknanya mengikut bahasa Arab kalau disebut tujuh macam tujuh puluh maknanya tujuh puluh betul tujuh puluh mereka kurang sikit sah ataupun uh, yang saya katakan jelan-jelan ya. tapi jika saya putas di sini apa yang disebut mengikut ruayat budawih dia kata uh, Ki Mah Mahdi akan muncul dan memerintah tujuh tahun namanya untuk lakala-lakala ma'adilatmu beropi. Kemudian apa perlu kami? Al-Abi Sa'i Al-Mudri wa'adhu khat. Zagar R.A.W. Bala'an Yusibu hadir ummana Adbala yajidah <tuh> rajul mal'a Yajaw ilayi minan dulu Faya R.A.W. R.A.W. Ibrahim Ibrahim Wa albaydi fayadau bi al-arba khidmat wa atlah Kamahuli antul manwanyud Yudhya arda adhu ta'kinu sama Wa ta'kinu arba Laka lakut zamanu min khadriya Sayyad isha tabadu Bila midrah wala Walau takut arzul Nabawiyah, syaitan ilah akhrajatu, hingga zaman nahiya al-amwat, jangan di dalamnya terbagi ini, atau termaat ini, atau terbagi ini. Baik. Oleh sebab itu, dari al-saif al-hududullah al-mustakimnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu balak besar akan menyebut umat ini. Saya kalau seseorang tak dapat tempat untuk berlindung daripada kedaliman, maka Allah Taala lahirkan seorang dari keturunanku dan ahli rumahku, serta tuhan penuhkan bumi dengan kejujuran dan keadilan disebabkan pemerintahannya, sebagaimana bumi sebelum itu penuh dengan kedaliman dan kecurangan, penduduklah yang dengan bumi penuh hati dengan pemerintahannya. Laring pula tidak meninggalkan sedikit pun dari bujannya Melainkan dijuruhkannya dengan lemah Dan bumi juga tidak meninggalkan dari tumbuh-tumbuhannya Melainkan dijuruhkannya dengan banyak banyaknya Sehingga orang orangnya hidup Suka Kalau orang-orang matinya Hidup semula Supaya mereka dapat mati Jemang orang itu bersama Mahdi itu akan hidup dalam yang tersebut. Selamat tujuh si, si, atau lambat atau berjalanlah. Saya sebut tadi yang sejuta mana ya? Tak sejuta lain. Saya sebut lagi, Maknanya tujuh lambat atau berjalanlah. Jadi, jika ada masuk dalam saya kedudukan ini, susulan, mana yang dijika lagi perbaikinya, uh, disebutkan bahawa uh, dunia ini dia akan mudik pada kesanian tuh maknanya kalau apa yang terjadi sekarang ini tak cuba lagi lah kan ha? sebab kita tak ada pun tempat lagi untuk nak lepas dari mana jadi saya satu masa tak ada lagi harapan maka barulah datang iman mari dan kita berpengaruh pada silahkan kita melihat bahawa yang disebut tentang berkiamati namanya berkiamat itu pasti berlaku dan ia terjadi dengan serta-merta disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis menerangkan bahawa selepas tibu-tibu tanda yang disebutkan seperti tadi dan akhirnya, apabila manusia cenderung kepada kezaliman dan akan nampak bahawa semua benda-benda yang tidak baik itu sebagai baik. Ataupun golongan yang faham tentang kezaliman tapi tidak mampu untuk mengubahnya. Dan golongan yang mengerti tentang kejahatan tapi tidak berjaya tidak tergaya untuk menang, mengerangi keberlukannya untuk menghapuskan keburukan. jadi yang menang sentiasa lagi ialah kejahatan maka apabila kejahatan, kejahatan ini akan diteribu dan orang-orang yang mengendalikan kejahatan manusia pun semuanya yang dihadapan ketika itu penuhlah dengan kejahatan tetapi satu peluang akan diberi kepada umat manusia untuk mendapat keadilan ialah dengan datangnya Mahdi cuma dalam hadis tadi disebut akan datang Mahdi dan akan melaksanakan pemerintah dengan adil memenuhi bumi selama tujuh tahun atau dalam hadis yang selepas itu disebut tujuh tahun lapan ataupun sembilan tahun tapi ada juga yang menjelaskan bahawa Nabi mengisyarakan tak semestinya itu terjadi kerana bergantung kepada selama Allah SWT bila nanti dia meretakan siaman jadi maknanya kalau tempat, kalau ada keinginan manusia ini untuk menjadi baik semula, mungkin akan timbul mahdi untuk membeza mereka tapi kalau nampak memang tak ada tak ada baik bergantung pada keadaan individu-individu macam mana mandi-mandi kalau baik baik saja tapi tidak berkuasa untuk nak memperbetulkan untuk menjadikan manusia semuanya baik kan? jadi ketika itu Allah Ta'ala mungkin menurunkan perasaan untuk kiamat jadi mahal juga sebelum datang kiamat boleh berjaya Nabi Nisaruddin datang pun zaman boleh terjadi. Cuma yang disebutkan di sini ialah tanda-tanda dalam keadaan biasa. Kalau skenario ini terjadi, nah, ini lah kan? Lalu disebutkan dalam satu hadis lagi, haris dalam an luar. Anhu sayfa bin Asyirul Rifal. Rabbana humu alaikum nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahu Fakalah, mana yang akan kau katakan? Kita nafsu sah. Kata Allah S.W.T. Inna lan takum hatta carau abla antara ayat, pada kara adzuan, wajah, wajah, wulur jantung dari madzubah, dari budaya pada bayi aziz al-rifat wa al-qari al kata ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menjunguk kepada kami sedang kami ingat-ingat mengenai adab-adab lalu sama lain lalu baginda seterusnya bertanya apa yang kamu muzakarahkan itu apa yang kamu ingat-ingat itu kami menjawab, kami sedang menganji ber, Berihal hari kiamat Dan saat berlaku Nabi SAW, SAW, SAW Sesungguh hari kiamat itu Tidak akan berlaku Melainkan setelah kamu melihat Sebelumnya, sepuluh alaman Lalu bagi dia Menyubah alaman-alaman Atau tanda tanda itu yaitu asap Lepas itu jajah Lagi dapat berat Terbit matahari dari tak masuknya, ya, iaitu dari barat kembali. Turunnya dari tak anak Maria dan Ya'juh bermaklum. Ini kalau ikut analisa tengah ulama-ulama uh, yang memerhati perkembangan jarak umat di akhir zaman ini, dia kata <coughs> sebenarnya. <coughs> yang mungkin belum terjadi lagi azab jazatul ah, dengan apa nabi isa tersebut matahari terbalik sebelah. Laki. Tapi yang ini nabi takutkan ikut al-maksudan dia mana buatkan sebelum kalau akan berlaku. Jadi maknanya yang lain-lain sudah jadi. Uh, asap ini dia dalam keadaan nah, jadi maknanya dulu bila jadi dia lubuk so, selalunya macam nak mengikuti asap lah tapi bukan semua tempat tapi ini hanya kawasan kita bukan kita tak tahu asap ini macam mana kemudian darbatun armi mengikut yang dijelaskan binatang berkaki empat, tapi boleh bercakap sehingga binatang itu memberitahu kepada manusia yang tak terbayang semua semuanya yang kuat jangan semua buat baik, jangan banyak maknanya yang mana -man dulu Manusia bercakap, manusia dan tak dengar. Ulangah beritahu pun manusia tak dengar. Dipertikaikan. Si Saya beritahu, binatang bercakap. Jadi si maknanya binatang itu bercakap. Untuk memberitahu supaya manusia ini, kalau dari segi biasa disebut, manusia lebih baik daripada binatang. Sebenarnya, mereka lebih buruk kepada binatang. Saya nah, binatang boleh menajaknya. Itulah lah dengan terbitnya uh, matahari dari sebelah barat ertinya kalau dah terbit di sebelah barat sistem solar itu sudah tamat maknanya kiamat sudah mula cuma tempat kita yang belum seitulah bila Nabi kata dalam uh, perkara yang berhubung dengan taubat kita salah bertaubat dengan segera Iaitu adunya sebelum roh sebelumnya mas sampai ke alkoh, maknanya selagi belum dicabut nyawa, maknanya bergerak nak mati itu akhirnya dia akan dicabut jiwa. Tapi bila sampai keadaan makna boleh lagi. Tapi kalau dah digerakkan, dicabut roh itu dah sampai ke alkoh tak boleh lagi terima semula. Begitu, dan begitu juga Jangan sampai matahari Cerbit dari kebelakangan Kalau kita Selalu bangun pagi cerbit Nak matahari belakang Tiba-tiba besok kita bangun Matahari cerbitnya belakang ha, Maknanya Sudah rosak Sudah belang siaman Kementerian tempat kita Yang eh, belum uh, Belum siap Ya eh. ha. Jadi tak tahu lah. Kalau kita lihat sejak daripada tsunami hari itu, belakang belakang gejolak bumi sudah terjadi. Kan? Kita tak tahu tahap apa yang berlaku di dalam bawah bumi, tahap keadaan, bahawa itu gejolak bumi, geping gejolak bumi, bumi terjadi. Bagi orang pada, bagi orang apa namanya tu yang kampung dikebumi kampung Singapura supaya lihat dia mana. lah bah dialah kamu sampai tak ada malah ditunjuk dalam berita berita nampak semua tu 9 meter ke bawah bumi ah, jadi maknanya bagi dia memang dah dia kalau kita tanya dia macam mana kamu kami dah dia tapi masa dia kita tak boleh tanya lagi jadi pada ke dialah kiamat dia sudah sampai Uh, jadi maknanya kalau macam ayam masih hidup, boleh dilarik keluar, macam ayam masih tertangkut, tersepit, dikeras kaki, boleh terlepas lagi, masih boleh bercakap. Uh, maknanya, masih boleh bertobat. Tapi kalau yang sudah tenggelam itu tidak terakhir. Jadi maknanya kisah ini pun, mestilah mengambil yang Erbihnya, jangan sampai semua kali alam ini datang. Sebab kiamatnya tak semuci semuanya. Seutama so, kali bagi diri ke Jawa. Dan kiamat kecil, itu ialah kiamat bila matinya. Saya orang mati kalau kita mati, kiamat sudah sampai kepada diri kita. Tapi hanya belum lagi kiamat yang membawa yang semua orang akan Uh, mati dalam batu di bawah menemui Allah taala beribu di pinggan pada mulanya jadi itu saja yang belum jadi cara ini ni kalau kita rujuk pada peristiwa tsunami di pantai lepas pedenya mengenai tsunami melau dan okay, Yaman ya baru ni di kawasan a uh, semada kan? uh, dan yang akan datang saya tak tahu mana. tapi bila sampai kepada waktu kita bangun-bangun matahari terbit di sebelah barat maknanya ketika itu sahabat menangis bagaimana baca Nabi kata walaupun kamu tak rasa apa-apa tapi bila kamu tengok matahari terbit di sebelah barat ketika itu pintu sahabat sudah itu. maknanya time finish waktu sedang afiat tahbikah. Ya. Ha, jadi kalau sahabat-sahabat sekarang. Ya. Jadi itulah di antara tanda-tanda dia. Bagaimana nasib Baitul Maqdis itu hasil kelalaian umat Islam. Sebab itu terjadinya demikian. Dalam makhlah dalam dunia ini berjejak betul-betul Badal maknade bebas. Bagiul isuah dalam alis nabi, la taklah tak unsur illa di salah si al masjid al Haram, wa masjid Haram, wa masjid al Akhram. Itu nabi isuah. Kamu seharusnya mengutamakan pengebaran kamu tidak lebih tinggal sekali. Maknanya al Haram majid di majid aku ni dan majid al-akbab di balas ini ah, maknanya kalau kita bermusadir ke mana-mana dalam dunia jangan sampai kita tidak melihat tiga penciri dan kalau kita pergi menunaikan partuh haji pun naklah kita sederkan dengan kepada tiga penciri tapi sekarang ni kalau kita nak, apa, jahat tak boleh. Sebab dalam bahagian kita, sedang lain tak tersebut. Yang haram dilawati, itulah mana Maksudnya, kita sudah mengiktiraf bahawa, menjaaflah, di balas ini, di bawah ini, di selain dan di letak ini. Jadi, sebab itu, kalau nak pergi pun, hanya ada orang yang pergi, hanya melalui nilai. Jadi, tak terakhir dalam bahagian Nah, kalau dia bawa gambar, dia bagi keperiksaan, dia itu, itu, itu, eh? akan selesai itu. Sebab kalau tidak dalam mematkuat, balik, kita tak boleh balik rumah Sampai di negeri jasat Jadi sebab itu maknanya sekarang ini, kita tidak ada peluang untuk memikirkan untuk hampir lain. Dan bagi kebanyakan negara Islam itu. Kerana umat Islam sangat memperbaikan. Silahkan Nabi SAW telah dijemput oleh Allah SWT dan Meraknya daripada tanah bumi di pilih di Masjid Al-Aftar di Sahra untuk Nabi Naim Merak yang selanginya. Balik pun tua di situ dan baru balik ke makam. Jadi kita bagikan bagaimana semangatnya kamu wajib menjaga Masjid Al-Aftar Bumi parutin adalah Bumi umat Islam yang termasuk Di dalam sehingga tempat sentral yang disubahkan Nanti dilawati oleh Umat Islam setidak-sidaknya Dalam hayat mereka eh? Jadi, Tapi kalau kita dah tak boleh Maksudnya kita kelemah Dan kelemahan ini dosa kepada Seluruh umat Islam Sekiranya mereka reba Dengan keadaan ini eh? Jadi, Sebab itu kita tak boleh reba Dengan itu dan dia paling kurang buat dan dia tak berdaya. Tapi sebenarnya kaum Islam dan batasan adalah media ini memang tidak berguna untuk membebaskan bangsa. Malahan mereka banyak membantu selain bangsa eh Bumi berte terus dijajah oleh imperial. Kenapa? Datuhnya nak pengedar rokok. Kalau dia rokok yang buatan dunia yang dibawa kuasa industri rokok Israel memang dia berkata review bahkan lama atau tahun tahun uh, Israel membuat ketentapan dengan industri rokok dunia jadi, iaitu setiap satu batang yang diisar satu sin disebahkan kepada perjuangan membunuh orang-orang belakang jadi, itu naik itu sebabnya kalau kita betul-betul maknanya kita nak uh, mengatakan kita anti orang yang membaltik maka mula-mula tadi industri rokok yang berkaitan dengan uh, Yahudi dibentuk tak boleh buat lagi okay? ha, tapi hanya di bubuh itu telah orang yang berumur bawah 18 tahun dikira salah kalau dia yang dijual rokok kepada dia yang tidak salah yang menjual yang disebut oleh adalah kesalahan adalah sebagai berlawanan yang mengenai tuan sokong kepada anak yang orang yang dibawa umum dapat berlaku jadi maknanya memang banyak saya boleh komen tentang apa yang sudah disebut dalam selaku ini kerana dia sudah 60 tahun lebih sejarah perjuangan membebas tapi tidak berjaya kerana orang kalau hanya ...tertunggu kepada orang yang bernama rakyat Arab Basri saja, Malah Arab Rakyat Basri buat berkejap-kejap. Antara yang hanya satu golongan yang mati terus, iaitu golongan sangat. Yang lain-lain semuanya sudah jadi memehak kepada Yahudi sejarah Suat Tadidah... ...di bawah selanjutnya Amerika. Jadi sebab itu, umat Islam sebenarnya diperalankan oleh Amerika. Betul? Kalau dia kisah tak mengusir malasin pun, sebenarnya dia tidak buat apa-apa. Dan dari segi yang sebenar dilakukan mereka, mempiyakan apa sahaja yang dilakukan oleh orang Yahudi di malasin itu. Jadi sebab itulah sebenarnya sekarang, kalau kita perhatikan, kalau kita hubungkan dengan haris-haris tentang Kadar uh, diaman, sebenarnya gerakan yang di mencipta ini salah satu daripada gerakan kedaliman yang mengcepatkan proses kiamat Apabila kedaliman itu tidak di Apabila, kemalainnya kalau semua negeri nanti dah memehak kepada satu pihak saja dan tak menetap lagi apa yang damaikan konspirasi Amerika dan ataupun ada nama yang dihina terhadap dunia ini maka semua dunia ini sama ada begitu atau tidak memegang memehak kepada ke dalamnya di lakukan oleh orang-orang yang mastermind ialah daripada perubahan ini. Jadi, mana orang Yahudi ini dia sudah berjaya uh, meletakkan jaringan yang begitu uh, begitu buah di seluruh dunia. So kita perhatikan uh, dia menubuhkan primer, dia menubuhkan kelak-kelak uh, bernama Rotary dan segala macam kelak lain dan lain-lainnya. Semua itu sebenarnya jaringan dia. Di wiksa masa aman, masa tahun umat memang kelak-kelak uh, ini lebih terlaksin. Tapi sekarang ini orang pun sudah bahas dan dia pun dapat kuasa. Dia hanya menggerakkan golongan Juri Lebih besar daripada telat-telat yang baik Dan sebab itu Yang memerintahkan Di balik si itu Tolongan Yahudi yang Paling jahat Sebenarnya so, dia ada Tiga jenis Yahudi Satu Yahudi yang Baik yang mengatakan Bahawa kita dikata Menganggap diri kita Memang menopang Saja di balik ini Kerana kita sudah tinggal Dalam kerajaan Kita dapat balik Kembali pun itu Sangat baik Itu satu golongan. Tapi golongan ini dianggap oleh diau ini balenai dan golongan yang kedua yang golongan sederhana yang ada kita boleh pakatlah sama-sama kita berkoncili doa di Malaysia itu bersama-sama sebab sebenarnya ini bukan kita tapi kita dah dapat balik sama-sama kita koncil lah sama-sama dengan arah tapi golongan ini tidak berkuasa tapi yang berkuasa ialah golongan syurid yang menganggap bahawa mereka itulah yang berpahas dia asyik anak-anak dia daripada kecil mengatakan bahawa kau adalah tuan-tuan lembu yang lain kepada kamu itu semuanya lembu-lembu kalau boleh sebelah tidak kamu kau kan? Waktu yang ini hendak membunuh orang lain itu seperti dia sebelah lembu besar. Tidak apa kau kan? Di bagi jinari kita hendak kita pun tak mati kita pun terpaut. Sebelah sebelah kau kan? Walau dia pada dia satu perbuatan saja dia agak memenuhi maksud hidup sebagai jabuti sebenarnya di bawah. Penerian, golongan geolis golongan geolis ini ialah uh, golongan magunya apa nama suayulia yang berkuasa melakukan semua berkata yang kezaliman dan bila ambilan umat Islam yang pada asalnya memang bumi mereka. Dan sebab itu orang harap pada tim kami kebanyakan sayangnya simpan jadilah tanah dia dalam hak 60 tahun golongan. Uh, daripada dia bagi anak-anak pun bagi bulan simpan jelak gerai jelak tak pakai dah habis tanah itu dah habis di rampas eh. jauh ni dah dia rumah pun dah tak ada Belum lagi ditentukan nama perkara -apa, uh, yang berhubung dengan ah uh, itu hal benda dan tak sana sawah ladang upah pun dia dia boleh buat upah dan gerannya taklah sama itulah mananya kita pengilangan 1/3 daripada marwah umat apabila madin al-athar didiarkan berada di tanah jawi kerana ketika itu ada cuma dua Madinah dan Makkah Majelis Nabawi tak majelis Haram, betul tak? Jadi kita berdiri di sini dan kita akhiri kalau kamu lagi ada yang merindunya dalam pertemuan dan datang dengan izin Allah. dan kita akhiri dengan membaca satu khabaran. Subhanallah.